Перша книга Самуїла Розділ перший Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій, з гори Ефраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Ефраїмія. Було в нього дві жінки – Одна на ім'я Анна, а друга – Пенінна. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господеві сил у Щило, де були два сини Елі – Хофні та Пінхас – священники Господні. Коли надходив день – і Елкана, звичайно, приносив жертву, він давав пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці. Аніж давав подвійну частку, бо любив її. Дарма, що Господь замкнув її лоном. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоном. Отак воно, рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пеніна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї, «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце?» «Хіба я тобі не дорожчі від десятьох синів?» Одного разу, як вони в щило наїлися та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж, священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом. «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твої, хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови». І от, як вона довго перед Господом молилась, Еллі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Еллі думав, що вона п'яна, і сказав до неї, «Доки ти будеш п'яною, піди та витверезися!» А Анна відповіла, кажучи, «О, ні, мій пане!» «Я – бідна жінка, в смутку. Ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Тоді Елі відповів їй, «Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала. Вона ж сказала, «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». І пішла собі жінка, і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько, і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу і прибули додому в раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила, «Я його випросила в Господа». Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обід, Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові, не піду, поки не відлучиться хлопець, тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє і там зостанеться назавжди. Елкана ж, її чоловік, мовив до неї Роби, як знаєш, сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоб справдилось Твоє слово. От і засталась жінка, і годувала сина, доки не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у щило. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Іллі і сказала Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий Я, та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа Про це хлоп'ятко я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього За те ж я віддаю його Господові повесь свій вік буде відданий Господові і заставила його там Господові.